meg csak az első, Szeptember 14 előtt nem hangzik fel az a felkérés, hogy legyenek szívesek, csatlakozzanak a Kejfejáncsi YouTube csatornájához, iratkozzanak fel, kövessék a Kejfejáncsi Facebook oldalát, legyünk minél hamarabb ezren, legyünk hat ezren a YouTube-on, ha gondolják, lájkolják, sok mindennel fog telni a nyár, mint ahogy eddigi sok mindennel telt de ma a szolgálati közleményekből legyen ennyi elég. Két beszélgetés vár önökre, rám és a riportalanyokra, rájukra egy-egy, vagy rájuk. Navracsis Tibor és Györgyevics Benedek Evics Benedek. egy környékén véget ér a műsor, és ma nem fogunk egymással beszélgetni. Igen. Jó reggelt a Veszprémi polgár. Jó reggelt kívánok, igen. Gond terhetnek tűnik, pedig még csak igen. reggel van. Hát, most nem is vagyok, az közösebben. Benne ül az autójában, benne ül a székében, nem ül benne semmiben, nem akar válaszolni. <gül> székében ülök. Mi minden van a horizontján, anélkül, hogy én bármire konkrétan rákérdeznék? Mi van a címlapom? Mi van, Navracsis Tibor címlapján a mai napot illető? Hát az események tekintetében nyilván a kihelyezett kormányügyes, ahol vagyunk. Aztán... Az még tart? Lapom. Igen, a még tart. Nekem címlapom van az, a, az és Fővárosa események beleértve kiállítás megnyitását délután Várpalotán, és este pedig uh, anna koncert. Milyen? Elnézést. Anna-Nia anna a West Pringben, a Semmi olyasmit nem mondjon, amit ügyvédi jelenléte nélkül nem mondana, de önnek van egy szobatársa, és azért beszélget, ha alkal, vagy azért beszél, ha alkal, vagy egyszerűen csak reggel van. Hát néztem, hogy az ember kiabál egy szobában, nem? <laughs> Kettő között vannak van, még átmegyek. két kétágyas szoba. Nem azt kérdezem, hogy kivel van, hanem ugye ez kicsit olyan, mint egy ilyen, egy ilyen fiúbuli, mert momentán a kormánynak nagyon sok női tagja nincs. Jól emlékszem? Hát a miniszterek között nincsen. Igen, nincsen, igen, nincsen. igen. Egyedül vagyok a szobában, igen. De ez egy kétágyas szoba. Mennyiben emlékeztet ez egyébként arra, ami egyébként talán fiatal korában nagyobb mértében volt jellemző, Fiuk fiúk együtt, csak éppen ezt nem osztálynak hívják, hanem kormánynak? Nem mondja azt, hogy nem érti a kérdést. Értem a kérdést, csak azon gondolkozom, hogy a magyar politika Ugye én dolgoztam olyan, olyan testületben is, az Európai Bizottságban, ahol a biztosoknak közel a felenő volt. Nem egészen pontosan a fele, de közel a fele. És dolgoztam, meg dolgozom most is egy olyan testületben, ez a kormány, ahol viszont mindenki férfi, a tansz, az egyetemi munkahelyeivel tipikusan, még az is előfordul, hogy több a nő, mint a férfi. Én nem érzek igazán erős különbséget. Biztos van, és Biztos van. de nem de nem érzem, a, mondjam, a, a, nem érzem azt, hogy teljesen más műfaj az, amikor csak férfiak dolgoznak együtt, mint az, amikor nők is vannak, vagy adat nők többségben is vannak. De például, hogy az utolsó program után összegyűltek-e a miniszterek a helyi bárban, és elkezdtek beszélgetni? Igen, ilyen van, persze. De ez akkor is volt, amikor volt női Ja, ne, ne, ez már régen, ezt ez, ez nem kötöm a nőkhöz. Nem, igen, nem. ilyen van, persze. Igen, igen, igen. Ezt nevezhetjük ilyen összetartásnak? Ugye ezt régen így mondták. Mi az értelme egy vidéki kormányülésnek, ráadásul egy többnapi kormányülésnek, amely ugye több szempontból eltér a hagyományostól, de alapvetően azzal, hogy mindenkit kiszakít az eredeti környezetéből, egy helyre rakja őket, és több napra a szó átvitt értelmében összezárja őket. Ennek mi értelme van? Nem azt kérdeztem, hogy értelmetlen, de azt kérdeztem, hogy mi az értelme. Pontosan az, ami egyébként egy cégnél is. Az emberek ilyenkor kilépnek azáltal, hogy elutaznak meg azáltal, hogy együtt vannak egy kicsit ki is lépnek a hétköznapi időkezelésükből és ami nagyon fontos szerintem hogy mivel együtt vagyunk egy helyen ebből adódóan olyankor is találkozunk egymással és megvan az esély hogy beszéljünk egymással amikor nem ügyet intézünk egymással, tehát egy kormányülés ami tart reggeltől délutánig vagy estig az általában olyan, hogy mindenki bezuhan a saját minisztériumából, viszi magával a, az ügyeket. Ha, ha beszélünk is egymással, akkor folyóügyekről beszélünk, szinte kizárólag, és ez mindenki rohanna, amikor vége van a kormányűlésnek. Itt uh, itt nem rohannak el az emberek. Mi, ugye... Lehet kapni eltávot, vagy eltávot nem lehet kapni? Lehet. Én, én kaptam például tegnap, mert egy rendezvényre el kellett mennem. De kellett kérnie engedét? Hát szóltam, hát nem, nem kellett engedésként, nem csak szóltam, hogy én most nem beszélek már... Jó, de olyan nincs, hogy egyszer csak azt mondja az osztályfőnök, hogy ah, hol van a navracsics De hát hogy ne lenne, hát hogyha olyan napirendi pont van, vagy olyan téma kerül elő, ezért is kell szólni, hogy az ember tudja, hogy amit a délután folyamán milyen témák lesznek, mennyire fontos. nyilván nyilvánvaló, hogyha ha olyan téma lenne, amiben az én területen a területfejlesztés ö, fontos, akkor, akkor vagy megkérem, hogy tegyék át másik időpontra, vagy valamit ki kell találnom a helyettesítésünkre, hogy kell, kell az adott programon, ahova mennem kéne. Zár... Itt a kormányülésen itt nem helyettesíthető? Itt nem, itt nem. Itt nem. Itt nem. A kormányülésen nincs helyettesítés. Ezen a három napon ön volt-e önnálló napi rendi pont, vagy lesz-e? Ö... Hát voltam, olyan értelemben, hogy itt, itt nem... Itt, a kihelyzett kormányülésen nem olyan napirendi pontok vannak, mint egy rendes kormányülésen, hanem nagyobb témákat tekintünk át. Gazdaság, társadalmi folyamatok, és a többi, és a többi. És a területi kohézió az, az önálló napirendi pont minden ilyen nagyobb témánál. Ilyenkor valaki előad, vagy ez egy beszélgetés is lehet? Is is. Tehát, van egy bevezető... Előadás, felvezetés, amit a miniszter vagy a miniszterek, attól függ, hogy mennyire átfogó a téma eh, annak, és aztán ennek kapcsán indul egy vita, vagy beszélgetés. Az elsőre akartam rákérdezni, van-e lényegi vita? Tehát ön azt mondja jobbra, valaki más azt mondja balra. Hogyne? Hogy hogy persze, persze. Persze sokszor. És meg is győzzük egymást, tehát vagy én nekem sikerül olyan adatokat, vagy olyan érmeket felcsolatkoztatnom, amivel, amivel meg tudom védeni a saját álláspontomat, vagy olyan adatokkal és érvekkel szembesülök, ami, ami e következtében le kell hátrálnom arról a pozícióról. Tehát pontosan ugyanúgy zöldik egyébként, szerintem a legtöbb Hát ugye az én munkahelyemen ilyen jellegű Jó, fórum nem létezik, ugye eddig hárman voltunk, most már ketten vagyunk, de kettesben ilyesmit eddig még nem tartottunk, de hármasban sem. Jó, akkor mondjuk egy cég, tehát cégvezetésénél, vagy egy vezető testület. talszéti értek, is hasonló egyébként, még ha anyagilag mondjuk kisebb a tét, vagy kisebb a költségvetés. Beszélte azóta a stonfistvanna? Nem, nem beszéltem vele. Hát ne, a, a, a, nem, nem, hát emlékezzem vissza, hogy kérdeztem a Tokaj egyetem kapcsán, és mondta, hogy fognak találkozni tarcalon. Aztán tarcalon nem találkoztak, és én valójában arra voltam kíváncsi, hogy ez a dolog adott esetben volt-e annyira lényeges, hogy erről beszéltek. Nem most vetettem föl, hetekkel ezelőtt volt róla a szó, megkérdeztem. Engem mindig foglalkoztat az, hogy egyébként egy területet, Átlátó ember egy másik hasonló emberről, aki azon a területen vagy részterületen dolgozik, ilyen esetekben keresi a társaságát. Ennek is van értelme, annak is van értelme. Kíváncsi vagyok, ebből énekel? tulajdonít a jelentőséget, bármilyen jelentőséget annak, amilyen változás állt be a Korvínusz Egyetemnek a vezetésében? ami egy lassú folyamat volt, mert nem adta meg magát mindjárt a rendszer, de most fajsúlyos embereket engedette. Hát amennyire én tudom, ott egy koncepcionális váltás van, ugye a Corvinus mostani vezetése, és itt a, azért ilyen általános fogalmat használok, mert nem tudom egészen pontosan, hogy a vezetésből mindenki-e, vagy kicsoda, vagy és többi, tehát ennyire nem az esetet, egy business school akarnának a corvinus csinálni, és ennek a koncepciónk a jegyében gyakorlatilag minden olyan képzést, amiről úgy gondolják, hogy ebbe a business school profilba nem illik, tehát társadalomtudományi képzést, és az egyéb ilyen képzéseket, ezeket meg akarják szüntetni. És ha jól tudom, akkor Takács Elődnek, tehát a... Az eddigi rektornak a, a lemondása is ezzel hozható összefüggésbe, hogy ott viták voltak, és ő nem értette egyet ezzel a koncepcióval. Hát meg volt ez a vizsgáztatási történet is. Igen, az volt, igen, de én ezt nem tartom, az, az nem, tehát ez nem korvinusz specifikus Nem, ne, nem már is előfordul, máshol is előfordul, hat. Hát voltak más egyetemeken is korábban ilyen, ilyen esetek. Ahol ember van, ott mindig a ilyenek is. I, igen, ez kétségtelen, de ilyen alapon mondhatjuk azt is, hogy a lónak is négy lába van, mégis megbotlik. De általában azért ilyenek net ritkán szoktunk mondani. Um, ennél azért egy fokkal konkrétabbak szoktunk lenni. Hogy um, maradva az egyetemeknél... Um, Szerintem hónapokkal, évekkel nem, de hónapokkal ezelőtt az Erasmus kapcsán, de csak a szó értelmében került sor arra, hogy megkérdeztem öntől, hogy az egyetemeknek a modellváltása hogyan folytatódik. Nem ez volt a kérdés, nem emlékszem már pontosan vissza, és akkor nem említett egyetemeket, és most ismét szóba került más dolgok, de ettől függetlenül, mert az Erasmus kapcsán is, attól függetlenül is, gazdasági helyzet, oktatási színvonal kapcsán, én a Műszaki Egyetemre emlékszem, és a Zeneakadémiára. Minek a függvénye az, hogy az egyetemek egyébként a hátrálévő egyetemek, amelyek a modellváltás előtt vannak, milyen sorsra jutnak, milyen sorsot választhatnak? Már hogy átalakulnak, igen, átalakulnak, nem alakulnak? Igen. Igen. Hát ez alapvetően az ottani irányító testületettől függ. A egyetemnél én úgy tudom, hogy ez már egy többkörös folyamat, tehát időnként úgy nézett ki, hogy hogy át akarnak alakulni, dönthetnek. Aztán el is kezdték ezt az átalakulási folyamatot, de aztán úgy döntöttek, hogy inkább nem. Ehm, döntő, döntően ők döntik el maguk. És ehm, ilyen értelemben az állam az lehet, hogy, hogy befolyásolhatja az egyetemek döntéseit, azzal, hogy az egyetemek azt láthatják, hogy az alapítvány egyetemek komoly állami támogatást kaptak például a képzés vagy az infrastruktúra is felújításra, de egyébként az állam közvetlen módon nem szól bele, hogy egy egyetem vagy dönt. én a közszolgálati egyetemet tudom ebből a szempontból, amilyen speciális helyzetben van, ugye a közszolgálati egyetemről külön törvény szól, ott a jogállása is másabb, mint a többi egyetemi, ott ez kevésbé, önálló, hogyha is autonóm, hiszen ez az állam, az állami képzések egyeteme, a többieknél az ottani testületek, szenátus és a rektor döntésétől függ, hogy milyen pályát választanak. Um. A tájékoztatásnak a relatív szűkösségéből adódóan olyan kérdések is felmerülnek, amelyekre nem feltétlenül ön a válasz gazda, de az ember megkérdezi aztán, ha gondolja, válaszol. A például a műszaki egyetem kapcsán felvetődött az a kérdés, vagy felvetődött az, hogy vajon a modellváltása mennyiben függ össze azzal, hogy a gazdasági helyzete nem jó, független attól, hogy a külföldi támogatottsága Erasmus Horizon Plus viszont pozitív. Ez utóbbinak viszont nincs akkora jelent mint az egyetem alapvető gazdasági helyzetének, amellyel kapcsolatban nekem konkrét információk nincsenek. Azt olvastam, hogy nincs jó állapotban, és ez is lehetőséget ad arra, hogy megkörnyékezhető, megkörnyékezhetővé váljék a modellváltás kapcsán. Ezt egyébként az ellenzéki sajtóban jellemzően zsarulási potenciálnak nevezik. Én szándékosan nem említem, csak gondolatjelben, hogy egy ilyen modellváltás bekövetkezzen Uh, és e tekintetben akkor a kérdés persze az is, hogy vajon a modellváltás tényleg mennyire kezdeményezi maga az egyetem, illetőleg mennyire kezdeményező az állam, függetlenül attól, hogy a kommunikációban mi jelenik meg? Hát én ezt értem, de egy kicsit öntzenzúra fogalma, hogy az, hogy amikor egy állam és egy egyetem kapcsolatban van, már pedig ugye a műegyetem esetében megőzősen intenzív ez a kapcsolat, tehát egy napi kapcsolatban van, akkor az milyen információk zajlanak, vagy adódnak át, és az információk hatására milyen döntések születnek. Úgy, úgy írnak a, időnként az alapítványi egyetemekről, mintha maga lenne a pokol, holott kifejezetten jó eredményeket produkálnak az alapítványi egyetemek az átalakulás óta. Még korábban ezek közül, ebből a körből, ezek közül az egyetemek közül 7 egyetem szerepelt nemzetközi egyetemi rangsorokon, most már 11 egyetem szerepel nemzetközi rangsoron. Az az egyetem, amit én jobban ismerek, a Pannon Egyetem, kifejezetten nagyot javított az egyetemi nemzetközi rangsorán. A publikációs teljesítménye javul ezeknek az egyetemeknek. Közben nincsenek pénzügyi visszaélések, nem tűnik el a pénzük. Én a Pannon Egyetemen is látom, hogy megújul a kampusz. Nem tudom, hogy, hogy, hogy mi, mi az, ami miatt a közvéleménynek egy része mind a mai napig nemhogy nem tud napirendre térni e fölött az átalakulás fölött, de még továbbra is úgy látjuk, hogy bűnt, ahol ahol alapvető, alapvető rossz dolgok történnek. Én azt se tartanám egyébként kizártnak, hogy a műegyetemnek megjönne a kedve. Azott esetben nyomásgyakorlás vagy befolyásolás nélkül is arra, hogy alapítványi a váljon, ha az ember megnézi akár a sotét, akár a momét, akár, nem is tudom, ezeket a, a nagy budapesti egyetemeket, amik átalakultak, azok is, tentem az átalakulás arról tanuskodik, hogy ez egy jó konstrukció, ez működik. Ide tartozik, illetve korábban még említettük például a Zen Akadémiát. Igen, ott nem, ott nem egészen, az, azért is nem beszéltem, hogy én nem tudom, hogy egy külön szálazni a koncepcionális vitákat és a személyi ellentéteket. Ugye nem, nem a művészvilággal az ember mindig, vagy legalábbis mindig nagyon óvatos vagyok. Mert a művészvilág abban is különleges, hogy a legegyszerűbb személyi jelentések is elképesztő filozófiai vitákként tudnak megjelenni. És ez a művészekre inkább jellemző, mint a nem művészekre? Szerintem igen. igen. igen. Egész... És ebből a szempontból ön nem művész? Én, hát, nem, csak nem, hogy nem vagyok művészet, és esetben nem is értem a művészi logikát fogalmazunk így. Öh, tehát de cserébe viszont vannak olyanok, akik nem értik a navracsis féle logikát, úgyhogy így kerek a világ. Igen, így van, így van, így van, így van. Így aztán? Hát így aztán én ezért óvatos vagyok, mindig az ilyen, a, a művészeti felsőkötással is óvatos vagyok. Ugye itt van a MOME, ami átalakult, és ott van a képzőművészeti egyetem, ami nem alakult át. E és nincs igazán jó összehasonlítási alapon megnézni, hogy melyik, melyik járt jobban. Ők, ők a, vagy a táncművészeti egyetem, ami, ha jól emlékszem, átalakult átalakult, a akadémia ami nem és mindegyiknek megvan a saját indoka az egyiknek, hogy miért alakult át, a másik pedig hogy miért nem. Én a momét látom valamennyire ezek közül, és ott, ott egy kifejezetten dinamikus munkát látok, és, és azt látom, hogy a moment inak jót tette az átalakulás. Lehet, hogy ez más segyezemekben nem igaz. Amire... Ez összefüggésben van egyébként Böszörvényi Nagy Gergely személyével, azt abban az értelmében, hogy önök egyébként jobban ismerik egymást, mint adott esetben más alapítványi elnökkel? Hát annyival függ, egyrészt biztos, mert Gergely egységes tehetséges ember, másrészt pedig annyiban, hogy valóban ezt nagyobb figyelemmel kísérem a, a momé a munkáját, de az érdeklődés semből, és nem adódik, nem csak az ismerettség miatt. Ez mi? Az érdeklődés? Aha. Hát nagyon érdeklődés, az egész kreatív ipar, ö, ipari formatervezés, ö, alkalmazott művészetek, tehát mindaz, amivel a Momé részben, vagy egyrészt foglalkozik, ezen nem engem érdekel, és állandóan keresem a kapcsolódási pontot gazdaság és művészet között, már csak azért is, mert maga az Európa Kulturális Fővárosa térség, is, erről többször is beszéltünk, hogy számomra egy, egy lehetőség arra, hogy egy kreatív ipari régiót, vagy egy erősebb kreatív ipari potenciállal rendelkező régiót hozzunk létre ott a Bakony-Balaton térségében. Tételezzük fel, hogy én egy egészen megátalkodott ellenzegi politikus vagyok, aki mindenbe beleköt. Azt kérdezem Öntől, hogy mennyire tud alapot szolgáltatni ebbe a belekötésbe az, hogy Novák Katalin aláírásával Csák János olyan egyetemi e, oktatói e, okleveleket adott ki, ami egyébként ezeket az embereket, akik konkrét oktatási tevékenységet egyébként adott esetben nem is folytatnak, alkalmassá teszi arra, hogy különböző intézmények vezetővé legyenek kinevezhetőek. Én, mint megáltalkodott ellenzéki... Ha elmegyek Brüsszelbe panaszkodni, hogy találtak egy jogi megoldást arra, amit egyébként az élet nem kínált volna, akkor arra ön, mint Brüsszel előszobája, ilyennek még úgyse nevezték sohasem. Hogyan válaszolna? Ha érthető, amit kérdezek? Úr, érthető, csak nem ismerem az alaphírt, az a probléma. Ez nekem teljesen kimaradt. Nem tudom, miről van szó. Ezt tudnál nekem mondani röviden. Az a baj, hogy elugrott de mindjárt vissza fogom a... Ez most, most történt valamikor? Ez vagy? az elmúlt 48 óra, igen. Aha, aha, aha. Egy másodperc. Egy másodperc. Kell, nekem állandóan fogdostam a telefont tőlem. Mindjárt visszatérek rá. Azt kérdezem addig Öntől, hogy ne legyensük egy csönd, hogy ami az Erasmus-t illeti különös tekintet, arra lett egy új dátum. Sze... Igen, a egy. A egy igen. És láttam a Simor dániel való beszélgetését, ami enyhén feszült légkörben zajlott. Árulja el nekem Telex videó, hogy azon kívül, hogy ismét új fejezet új fejezetet nyílt az ön történetében, a tekintetben, hogy semmi levelezés nincs, de a bizottság szóvívője tájékoztatta a Juro és a Népszava munkatársát arról, amiről önt nem tájékoztatta. Ez most hogyan illik abba a puzzleba, amiről eddig beszéltünk? <haz> Nekem már pázolom kívül van, tehát teljesen annyi határidőt nyilatkoztak már a bizottság tagjai, különböző, különböző médiumoknak, hogy én már föl kaptam a fejemet erre a szeptember 1-re, ami a Telex interjút, illetve ez pedig egy egészen sajátságos helyzet, amikor az embernek, az ember, mivel kormányülésen vagyunk, ezért lehetőség szerint az indulás előtti utolsó percig igyekszik az ember részt venni a munkában, majd siet az autóhoz, hogy még odaérjen lehetőség szerint időben a rendezvényre, ám legyen, akkor megáll az ember egy újságírónak, hogy... De közlöm, hogy sajnos siet nem kell, mert ez egy időpont van, és ő ezzel visszaélve már egy idő után gyakorlatilag túl tartó. Azzal, bekapcsolt kamerával folyamatosan teszi fel a kérdéseket, amiről ugye egy ember tudja, hogy ebből már jó nem lehet kijönni, mert azt mondja, hogy mostantól nem válaszolok, és beszállok az autóba, akkor a néző joggal gondolhatja azt, hogy mekkora bunkó ez a politikus, hogy nem hajlandó válaszolni, és tulajdonképpen teljesen vagyok szolgálni. Adhatok egy tanácsot? Igen. E azt teszi a legjobban ilyenkor, ha arra kéri, hogy fordítsa el a kamerát, ad neki egy nevet és egy telefonszámot, és azt mondja, hogy 48 órán belül kap egy időpontot. Higgy el, hogy ezzel szerintem egy tízes skálán tízesre le tudja, tehát rende nem lerendezni, nem? Rendezni tudja ezt a szituációt. Amennyiben önben van ilyen szándék, tehát nyilvánvaló, hogy csak akkor, hogyha van szándék, és akkor a másik is eldönti, hogy akar -e élni ezzel a lehetőséggel. Ez ugye a doorstepnek egy sajátságos változata, ahol a doorstepet nem ön választja, hanem a másik fél, de ki lehet bújni ez alól, és az ön tehetsége, udvariassága és eleganciája egyébként potenciálisan megvan. Most már csak gyakorolni kell. Nem kérek semmit ezért a tanácsért. Ha, köszönöm, köszönöm a tanácsot. Egy, Higgyel, mondja egy nevet, telefonszámot és azt, hogy, de hogy... Ha nem lennék elérhető, vagy a sajtószörnek nem lenne elérhető, a telek számára is van a 24 órájában, akkor, akkor azt is mondom, hogy biztos ez volt a probléma. Nem. Szerintem ez az ember, aki nem először uh, készít már ilyen interjúkat, ő, ő egész egyszerűen csak kényelmet lehelyzetbe. Nem feltétlenül. Azt se tudta. Azt se tudta. Tulajdonképpen azt sem tudta, hogy a témában mi történt tehát nem arról volt szó, hogy ő élete interjúját akarta el az ügyben csinálni, amit éppen jöttem ki az épületből, és ő pedig valamit engedni akart. A műfajban van ilyen elem is, de én erről simorról is én többet tételezek fel, mint ahogy... Ön... Nem, És sajnos nem, az eddigi tapasztalataim alapján nem. Jó, hát majd egyszer majd valamilyen államtitkári vagy miniszteri szinten majd arra kérem önt, hogy nevezzenek engem ki életem legrövidebb utolsó szakaszában arra, hogy hidat képezzek ellenzék és kormánypárt sajtó és kormány között, független attól, hogy ezt valamikor 2006 környékén mondtam a pokorninak, hogy én szívesen lennék híd az ellenzék és a, a Fidesz között és mondta, hogy ezt nagyon szépen köszöni, de nem, nem van meg bizonyosod, varló, hogy erre volna igény, tehát ettől független szívesen lennék egy 7.0-a legfeljebb nem vesznek igénybe. Jó. Fejlőztem. Felújításom 6 milliárd forintba kerül, előre szólok. Egyetemi tanári kinevezéseket adta. át, ez a válaszom a kérdésére, amit korábban Jö. föltett két nappal ezelőtt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban a Novák Katalin köztársasági elnök asszony aláírásában ellátott dokumentum feljogosítja a tulajdonosát a legmagasabb szintű oktatói tevékenység elvégzésére, a jövő véleményformálóinak, tudósainak, feltalálóinak és művészeinek tanítása és támogatása komoly feladat, amelyhez sok erőtürelmet és sikert kívánok, és ezt összefüggésben hozták, véletlen vagy nem véletlen meg aláhuzandó a Zene Akadémia a rektori uh, uh, kinevezésével, mert hogy itt olyan személyek is megjelentek, akiknek ilyen tanári címük nem volt, és ugye ott van egy kiírás, amit a legkülönbözőbb zenészszervezetek és zenészek próbálnak megváltoztatni a tekintetben, hogy azt fogalmazzák meg szélesebb körben, mint ahogy egyébként azt kiírta Csák János miniszter. Hát ez ilyen értelemben, ugye minden egyetemnél megvan, annak az eljárása, sőt, Magyarországon által, hogy ki lehet és hogyan lehet, hogy tanár, ha az eljárási szabályok betartásával történt minden, akkor nekem ezzel semmi probléma nincsen. Hát megvan határozó, hogy ki lehet, ki lehet Magyarországon és milyen formában lehet? Akár doktor, akár egyetemi tanár, hogyha ezekben. Ha nincs, de önnek is volt talán olyan államtitkár, államtitkár helyettes, aki a közelmúltban magánileti okokból távozott rá, van szó, akinek a kinevezését szintén, vagy a másik még korábban, mintha nem volt meg az összes, hol életkorral volt probléma, de alapvetően tanulmányi eredmények hiányával, és akkor ezt a kormány valamilyen jogszabályjal pótolta. Az a kérdés, hogy miközben egy jogilag a dolog rendben van, nem olyan keresése, amit egyébként ön nem tart igazán elegánsnak, bár nagyon célszerű. De itt nem kellett megváltoztatni semmilyen szabályozást. A hatályos jogszabályozatok betartásával kinevezhetők voltak. Igen, hát valaki érte egy olyan jogával, amilyen... Oké, rendben. Visszatérve az Erasmusra, ugye, mint utólag kiderült... Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy kiderült, hogy korábban ki lehetett küldeni tervezetet is, de most úgy tűnik, hogy a tervezet nem elég egy elfogadott jogszabályra, a parlament által elfogadott jogszabályra volna szükség. Ez is új információ. Ez egy mondat, ez de ez egy, ugyanakkor ez a mondat lehetne kérdés is. Mondja Navracsics úr, mi a helyzet? Hát ez a helyzet, hogy kb. egy hónapja kiküldtük a megállapodásnak megfelelően a normaszöveget, mert abban állapodtunk meg, hogy éppen azért, mivel korábban, korábban volt arra példa az őszi időszakban, hogy ugyanezt mondták, hogy ők csak az elfogadott jogszabályra kíváncsiak, a Magyarországgyűlés elfogadta a törvényt erre. Majd amikor kiment az elfogadott törvény szövege, akkor derült ki, hogy bizonyos tekintetben a bizottság úgy gondolta, hogy hát ő nem erre gondolt, nem arra gondolt, és ezért módosítani kellett a fűsen elfogadott törvényeket. Ezért áttértünk arra a megoldásra, hogy norma szövegeket kiküldünk, hogy ők is lássák, egyetértés legyen, hogy akkor mi mit akarunk és hogyan akarjuk. És... Ez történt kb. egy hónappal ezelőtt, június közepén küldtük ki, és azóta nem kaptunk semmilyen hivatalos értesítést, hogy akkor adjuk-e be az országgyűlésnek, mert ez rendben van, mint ahogyan nincsen hivatalos értesítés arról sem, hogy a jogállamisági feltételességi eljárásnál az elfogadott törvények akkor most rendben vannak-e, lezárhatjuk-e az eljárást. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság el Felejthetett volna a magyar ügyekről, vagy nem akarna velük foglalkozni, vagy egyszerűen csak húzza az időt, hogy minket nehezebb helyzetben hozzon. Hoztam ő már kényelmetlen helyzetbe azáltal, hogy valami miatt egyfolytában telefonálgattam, beszélni nem jutottam. Ha ön egyébként ugyanezt megtenné a vonatkozó biztossal, hova jutna? Tehát minden egyes ilyen sajtótájékoztató után fölhívná Johannes Hánt, és azt mondaná, hogy édes barátom megfelelő kifejezéssel cserélhető, mi a helyzet? Uh, Mi lenne van, van, van olyan helyzet, amikor, amikor ez, ez megtörténik. Most ezt egész ezt azért nem, nem uh, tartottuk szükségesnek, mert, mert nekünk olyan információink vannak, hogy, uh, hogy az Európai Bizottságon belül is vita van azzal kapcsolatban. Tehát ők maguk sem tudják eldönteni, hogy merre, azért nem válaszolom, hogy nem tudják eldönteni, hogy merre tovább a közérdekű alapítványok ügyében. És több olyan kérdés van, amiről vita van, és nem Johannes Hahn szintjén, hanem sok szinteken, és ezért úgy gondoltam, hogy most nem, megvárjuk eznek az öregményét Aminek egyébként nincs határideje. Tehát dönthet egy hónapon belül, és dönthet, mint hogy szóba került az, hogy volt már, hogy öt hónapig. már az egy másik történet volt, ott a főváros mondta az, hogy a kormány nem válaszolt öt hónapig, majd aztán elutasította. Látja, így kavarognak a fejemben már az, a határidők. De annyiban azonos, hogy a politikában, ha akarat van, akkor a határidők alapíthatók. Igen. Ön látja az akaratot? Hát most még azt, ami hodanunkról, igen. Ész, igen, és a... Az ő oldalukról ez az, ami vita alatt van, hogy ha van akarat, akkor az milyen, mire irányuló akarat legyen. Megegyezésre, kiutálásra, büntetésre, eltűrésre, ugye nagyon-nagyon sok, mivel egy bonyolult, többkérdéses témáról van szó, nagyon-nagyon sok részlet kérdés van, meg lehetőség. Valójában tulajdonképpen ön akkor válaszolna a legszívesebben erre a kérdésre, ha egyébként valamilyen válasz érkezik e, konkrétan, e, mert egyébként hallgatásokban nem akar e, elveszni, miközben egyébként az ellenzéki sajtó a válasz online-tól kezdve a 444-en át, egészen a telexig azt írja, hogy már szinte valószínűtlen, hogy megegyezés lesz, hiszen ahhoz rendkívüli parlamenti ülés kell, hogy szeptember 1-ig ezt el lehessen fogadni miközben Ön azt mondja, hogy olyasmiről beszélünk, vagy beszélnek, vagy beszéltek, vagy beszél, vagy beszélsz, és akkor végigvettem az összes ragozási formát, amihez nem tud hozzászólni, mert lehetséges, hogy a euronews és Halmai Katalinnak a népszava a brüsszeli tudósítójának ezt mondta újvári Balázs, Kormány azonban nem kapott semmilyen hivatalos tájékoztatást, és hivatalos tájékoztatás nélkül Újvári Balázs megszólalását nem óhajtják kommentálni. Amennyiben megfelelő volt a mondat, akár a Szent király Alexandra helyére is felvehetnek, ha netán ő lenne a főpolgármester. Jó. Igen, megfelelő volt a mondat, nem Újvári Balázs eltárgyalom. Tehát Újvári Balázsnak lehetnek információ, de lehet, hogy az információ mögött más, más, és annál fissebb. Amikor hosszú cikkek születnek ez ügyben valójában gombhoz varnak kabátot? Hát ezt nem tudom, ezt ők tudják jobban. Gondolom, hogy ők mindenféle információ, senki nem akar lemaradni. Ugye, az... De van miről lemaradni egyébként? Van ott egy ha. vonat, amit el lehet kisni. Nem, tudom, Nem, ezt az újságírók tudják. Köztük van egy verseny, nyilván valóan mindenki igyekszik előállni a Megfelelővel, de az, arra viszont érdekes módon nem figyeltek fel, szóval, hogy a Tempuszkez Alapítvány elbíráltam. Így éj, ez tegnap volt. Igen, de, ezt, de ebből nem lett a nagyon nagy hír. De a HVG ért róla, tehát ezt már akartam öntől kérdezni, de ugye a, a, a Tempus is úgy bírálta el, tudtommal, hogy közben e, az alapítványi egyetemeknél hozzátette azt, hogy miközben ő elbírálta, az nem az ő kompetenciája, hogy az ehhez való pénzt ő egyébként delegálni tudja-e. Így, így van, ez az Európai Bizottság a megállapodásunk. Tehát a bizottság minket... Ugye az a journalistikai fordulat, hogy kizárt minket az Erasmusból, nem zárt ki, mert mi abban megállapodtunk az Európai Bizottsággal február tájt, az akkor volt is hír, hogy ugyanúgy hirdethetnek meg a Horizont Európában is, és az Erasmusban is a közérdekű alapítványok is pályázatokat, és ugyanúgy pályázhatnak is, de ők felfüggesztő hatályjal annyiban, hogy az ő finanszírozásukról majd később születik döntés. Tehát ilyen értelemben minden adott ahhoz, hogy folyamatos legyen a finanszírozás, mert mert nem arról van szó, hogy ki vannak zárva, újra vissza kell nekik menni, hanem pályáztatnak, felfüggesztő hatállal meg is lesznek a pályázatok eredményei, sőnben is vannak a pályázatok eredményei. Következésképpen az Európai Bizottság, amint azt mondja, hogy részt vehetnek a közvetlen európai Uniós programokban is, ezek az egyetemek abban a pillanatban, tehát a következő nap már megvannak a győztesek, és már kaphatják is a pénzt. Magyar a tempus e tekintetben úgy működik, mint ahogy régen ki volt írva, hogy a közért vagy az élelmiszerbolt a tatarozás alatt zavartal üzemel, már amennyiben a tatarozás és ez az egész eljárás bármilyen módon egybevethető. Igen, igen, van. Ön meg kicsit indignálódott, amikor ezzel kapcsolatban kérdezik, hiszen önhöz el információ, az pedig, hogy mit ír a válasz online és a népszavaz nagyon érdekes, de az nem a hivatalos értekezés formája. Hát én jobban venném, igen, hogyha ilyenkor kapnánk egy levelet, amiben tájékoztatnak minket, hogy ők ezt így gondolják, de most már ugye nem először tapasztaljuk, hogy az Európai Bizottság ilyen szinten, ezen a szinten kommunikál velünk, úgyhogy ez valóban indignáló, de hát más úgy kell venni. Most nyári szünetre megyünk. Augusztusban lesz szabadságom? Igen, igen. Nagyon szép volt Veszprém, uh, a koncert az közepes volt, vagy még annál is kevésbé tetszett. Megnéztem azokat a lakásokat, amelyek ott vannak közvetlen környékén. Nem mondjon olyat, amit ügyvédje nélkül nem mondanak. Kapnak az ottani lakók valamilyen kompenzációt, vagy nem? A zajkárosodás hát, miatt. Ja, nem. Anyagértelemben nem. nem. Ők, a, ők, tehát ez egy megállapodás, ők vállalták maguk hogyha 10 óráig befejeződnek a koncertek, akkor ők ezt egy évig, illetve egy nyári szabon erőig eltűnik. Mindenkitől van egy aláírás? Hát van egy megállapodás. Ön, ön ö, Önegeztetett. Nem, nem. Fél tízkor egyébként, vagy hármilyen tízkor vége volt, tehát legközelebb július 30-án megyek közvetlenül az utazásom után egy másik koncertre, ott, ott... Igi Pop lesz. Igen, ezt nagyon, nagyon, nagyon jól mondja, mm. sokan voltak, az egy nagyon klassz hely. Őszintén sajnálom, hogy a Hellowoodnak ezt az alkotását, ezt körbe kell barikádozni, tehát ez egy ilyen igazi hazai jelenség, tudja, hogy ott van az, de annak érdekében, hogy nem föl rá a kordonban körülötte, igen, sajnos így Kedves Tibor, ez Magyarország. Igen. Jobban örülnék, ha nem lenne ott, mert ez az egy, az egy kurva jó alkotás. Tehát az, az, az kegyetlen jól ki van találva. Megnéztem a növényeket, azok is relatíve jó állapotban vannak. Még hát ugye az időjárás, az most eléggé szétszincálja őket. Igen. Igen. Sok sikert annak érdekében, hogy ebben az országban szándékozom végképpen megöregedni, így aztán legyen szíves, érjen el eredményeket. És ne halljak magáról rosszat Igyekszem, igyekszem. Tehát édesanyja ne hívjon engem fel azzal, hogy Tiborral megint probléma van csak el kell járnom. Nagyon szép volt a környék. Figyeljen, ezt értelni állam, Rigás után ma hajnalban a fürdőszobában megnéztem, hogy zirc és környéke, valamint, ahol én egyébként még megfordultam, bakonybélés vidéke, Lókút, kinek az országgyűlési körzetébe tartozik, és találtam Ovádi Pétert, meg más is. Ez sikerült önnek rigácsal elérnie. Igazán nem mondhatja, hogy rossz hatásfokkal dolgozik. Ennek Nagyon szép az a vidék. Ja. Függetlenül, hogy nem az ön országgyűlési körzete, az valami párját rét Hárskút. Az még szép, még egy picit szép az ennyi. Elhiszem, de én most ott voltam, és most nem fogom amiatt nem le, dicsérni, mert nem őhöz tartozik. Szolgál lelkűségben ide még nem jutottam el, de még van pár évem, hogy fejlődjek. Viszont hallása, viszontlátása. Jó pihenést, viszontlátás. Ez a szám jelenleg nincs, hogy... Jó rendben van, akkor ezért rosszul emlékszem. Akkor megnézem. Ki a ritmusból. Igen. Jó Elhúzódott a Elhúzódottan Avrasis Tiborral való beszélgetés. A beszélgeti... Előfordul azért. Előkét mondok a kettőnk beszélgetéséhez, különös tekintettel a tegnap esti eseményedre. Igen. A Soltész Lajos, aki az én mindkét lábamnak viszér operálója volt, mert hogy gyorsan nőttem, és Apukám azt mondta, hogy amikor engem csinált, akkor még a politikai korrektség másféleképpen volt, mint most, akkor ő úgy csinált ezt anyukámmal a nem élet közben, hogy nagyon vigyázott fölülről lefelé, tehát azt mondta, hogy a fejemre ügyelt a legkevésbé, és ahogy lefelé haladt, volt egyre hanyagabb, és ennek következtében van az, hogy szerint fejben rendben vagyok, de viszerem volt már gyerekkoromban. Apám humor egészen elképesztő volt, és meglehetősen sajátos, és Soltész Lajos volt az, aki mind a két lábamat így kamaszkoromban, vagy kisei kamaszkoromban megoperálta, és róla volt az a történet, hogy hazament, felvette a papucsát, bement a konyhába, kijött az asszony, megvacsoráztak, majd amikor Soltész Lajos professzor elkezdte keresni a pizsamáját, akkor azt mondta neki az asszony, hogy Lajos, mi 15 éve elváltunk, légy szépen menjél haza. Ez csak a feledékenységemre, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy nem a múlt héten, hanem a zenehéten, 804-kor vagy 831-kor, amit csak azzal tudok kiegészíteni, hogy legutóbb az Osan parkolójában hirtelen rájöttem arra, hogy hompola Krisztina általad is ismert barátnőm kedvér, veszek vaníliás mazsolás krémtúrót, és úgy hagytam ott az autót, ahogy egyébként volt. Így aztán, amikor két darab kis mert hogy nagy nem volt, Vaniliás mazsolás túróval visszatértem az autóhoz, akkor azt láttam, hogy annak a csomagtartója az tárva nyitva van, így az égnek e, fordítva, mert hirtelen így hatott rám a mazsolás túrónak a hiánya, és fel se tűnt, hogy nyitva hagytam. Úgyhogy e, nem te vagy az egyedüli, aki ennek a feledékenysének az áldozata. Őszintén remélem, hogy levegőt venni és e, megfelelő helyekre nem lelépni benne lesz a napi rendemben. Egyébként rövid életű leszek a hátrali Elnézést! Az ég a te egy semmi nem történt, most is tökéletes. Azt áruld el nekem, hogy a te személyes emlékező tehetséged és a te személyes kavintonnal összefüggő kapacitásod, hogy van? Erőteljes romlást mutat, de azért igyekszem egy elfogadható szinten tart. És saját magad, tehát mik közé tartozol, akik még saját maguk észreveszik a tévedéseiket, vagy már a közvetlen környezetüknek kell szólniuk arról, hogy György úr, és itt akkor különböző slágvortok vannak? Nagyon e, igyekszem megválogatni a környezetemet, hogy vagy a munkahelyi függőség, vagy pedig a családi viszonyok után nem merjenek szólni. Úgyhogy de viccet félretével, igen, tehát az ember agya az valahogy úgy működik, mint egy számítógépes Winchester, ami azért egy idő után meg tud telni, és ez mindig meglepődik rajta, hogy ilyen tud fordulni. És bizonyos múltbéli dolgokat nem tud már feltétlenül felidézni, olyanokat sem, amik... A arra viszont emlékszik, hogy akkor ott komoly és nagy jelentőséggel bírtak, és hogy ennek minden egyes apró részletére pontosan emlékezett még nem olyan régen, és most már segítségül kell hívni valamilyen külső támogatást is, vagy e-maileket, vagy cikkeket, vagy bármi más. Tehát, hogyha a ligetnek a hős hőskorszakára próbálok visszaemlékezni mondjuk a 8 évvel ezelőtti történésekre, akkor már nem minden jelenik meg annyira élesen a fejemben, mint akkor ott megéltük, vagy akár együtt is átbeszélgettük. A Benedekkel beszélgettek, vagy ő beszélgetvelem, nézőpont kérdése Városlig SZRT. Ami az erasmus illeti, ott van egy folyamatos tájékoztatása az Európai Bizottságnak, elsősorban a hazai ellenzéki politikusok, de leginkább sajtótermékek felé iránt, és viszont kívánom akkor ezek a sajtótermékek elmennek, illetve ezeknek a képviselőjelven Navracis Tiborhoz felteszik a kérdéseiket, amire Navracis Tibor zömében azt válaszolja, hogy nem tud hozzászólni, mert hivatalos tájékoztatást nem kaptak, sajtónyilatkozatokat pedig nem kommentálnak. Ez onnan jut az eszembe, miközben, ugye én nem tegnap jöttem le a falvédőről, és azért még korábbi állapotokat um, rá visszaemlékszem, hogy a mi kettőnk beszélgetés előtt, nem véletlenül, elsősorban mi kettőnk beszélgetés előtt, nagyon részletesen át szoktam tanulmányozni mindazt, ami a ligetvédők különböző Facebook felületeim van, mert különböző felületek vannak, és optimális esetben, hogy ez van-e vagy sem, én ezt most nem tartom kardinális kérdésnek, azt gondolnám, hogy a ligetvédők és a városlig ezért ugyanazért a célért küzd, csak más-más eszközökkel, és az a látszólag vagy valóban kibont, feloldhatatlan ellentét, ami ezekben a megnyilvánulásokban van, az valójában nagyon sok szempontból egy korábbi, rossz, vagy téves, vagy ki tudja ki hogyan ítéli meg megközelítés következménye. Tehát mind a ketten ugyanannak érdekében dolgoztok, és mégis látszólag, vagy valójában hihetetlen ellentét feszül közöttetek, legyen az például konkrétan két néprajzi múzeum melletti fának a kivágása, amit szakmailag senki sem kifogásol, de azt mondja Boldizsár Ágnes, aki egy nagyon aktív ligetvédő, csak megnézem, hogy jól mondtam a e a nevét, és egyébként nem is tűnik egy eszement valakinek, tehát nem arról van szó, hogy nem látja a fától az erdőt, igen, Boldizsár Ágnes, hogy ez egyébként hogyan van összefüggésben azoknak a szondáknak és egyéb dolgoknak a telepítésével, amelyek egyébként egy korábban még három pontot érő, egy öt pontos skálán lévő három pontos fát abba, arra a sorsra visz, hogy őket ki kelljen vágni, miközben megmenekültek az eszement fa átültetéstől, tehát ezek a fogalmazások, ezek szintén a korábbi viták fényében értelmezhetőek igazán tudsz -e valamit Boldizsár Ágnesnek, nekem, mindazoknak mondani, akik ennek a két fának a történetével szeretnének megismerkedni, miközben ez a két fákok már nincsenek ott? <hül> Egyfelől mindenképpen tudok, de azért egy szemantikai kiegészítést hadd tegyek ehhez. És ez pedig az, hogy amikor velem beszélsz, akkor technikailag a vonal túlsó oldalán Gyorgevics Benedek található, de azért én kénytelen kelletlen, mégiscsak a Városliget ZRT vezérigazgatójaként kell, hogy megnyilvánuljak, és ugye azért ez egy jelentős különbség a célér való küzdés, amit te is mondasz tekintetében, hogy azok, akiket a liget védőnek hívsz, vagy azok, akiket inkriminálsz ebben a kérdésben, vagy kiemelsz, akik egyébként... Én nem vitatom el tőlük tényleg azt a dolgot, hogy ők egy jobb és szebb városligetet szeretnének, és azt sem vitatom el tőlük, hogy adott helyzetben úgy élik meg, hogy ennek egyetlen egy gátja van, és ez pedig maga a városliget, ZRT, vagy a kormány, vagy a, vagy a, a ligetnek a megújítása. De szóval, hogy ők azért csak a saját nevükben teszik a nyilatkozatokat, én pedig nem csak a saját nevemben, úgyhogy nem tudok Ezt megértem. olyan típusú kiszólásokat tenni. Egy kicsit úgy vagyok vele, bár távol tőlem, hogy hasonlítsam maga a miniszter úrhoz, hogy ugye kényelmes pozíció lenne azt mondani, hogy Facebook csoportok véleményét nem kommentálom. De a mi beszélgetésünk azért alapvetően nem erről szól, hanem pont arról, hogy mindegyiszen minden kérdésbe rendelkezésre állni. Ugye az ominózus kétfa rondóban, amiről, amiről most beszélgetünk, nem vagyok boldog tőle, nyilván az a helyzet, hogy ez egy, mindig szomorú, aliget mind a 7100 talán 70 vagy 80 fájá esetében mindig szomorú, amikor valamilyen fa kiszárad, kidől vagy kivágásra ítéltetik. Ugye, ha másért nem, a 2016-os légesvédős események miatt is mi azt vállaltuk, hogy a jogszabályoknál lényegesen szigorúban járunk el. Ugye a jogszabály azért ebben nem annyira köti a kezünket, alapvetően egy favédelmi tervet kell készíteni, egyébként pedig e, gyakorlatilag fakivágási engedélyt kell kérni, és minden egyes fát azt a törzsát mérő e, másfélszeresében vagy kétszeresében attól, hogy milyen fa ezeket adott helyzetben pótolni kell. Most ehhez képest azért ugye itt minden egyes fának külön története van a városligetben, és ezenben is vannak nyilván kiemeltebb fák, ugye a rondót megmaradt ez a kettő darab fa, amik már 2016-17 környékén sem voltak tökéletes állapotban, mint ahogy azért ezt fontos tudni, hogy a, a Városligetnek, és mondjuk, hogy mondjuk egy hasonló hozzánk nem tartozó, és a főváros kezelésében lévő területet, a Margit-szigetnek a faállománya is elkeserítő állapotban van. Tehát hogy e, a főkert szakemberei ezt folyamatosan vizsgálják és monitorozzák, a Városliget ZRT-nek nincs is ilyen típusú, tudása és kompetenciája, mi ezt a től vásároljuk meg, ezt a típusú tudást, és azt mondják ki, hogy itt bizony egy folyamatos cserére van, és lenne szükség az elkövetkező időszakban, ezeket meg kéne újtani. Nem volt ez másként a rondónál lévő, mostanra kiszáradt fák esetében sem. Akkor, amikor a talajszondák kerültek telepítésre, akkor a főkert volt az, aki a favédelmi tervet elkészítette. Szaller Vilmos, aki talán az ország legismertebb szakembere, fa faügyben és a főkert egyes számú bástyája, amikor idős vápolásról van szó. Ő a jegyzőkönyv mellé külön azt írta, hogy példaértékű az a favédelem, ami a talajszondák esetében történt, ami mind a távolság, mind pedig a kivitelezés minőségében megjelent itt a két konkrét fánál. Úgyhogy én nekem azt kell feltételeznem, hogy Szaller Vilmos ebben sem téved, és valószínűleg a két dolog nincs közvetlen vagy közvetett korrelációban, de természetesen innentől kezdve a spekulációnak nagyon szágterepe van, bármit is lehet erről a kérdésről gondolni és mondani. Mindenesetre azért ezek sajnos koros fák voltak, ezek a fák, itt, itt igencsak benne volt az, hogy ezek előbb vagy utóbb tönkre mennek és kiszáradnak, mint ahogy a Városligetben több fánál is ez a helyzet. Majd meglátjuk, hogy melyiknél lesz ebből háborús viszony, és melyikről fognak különbb éleményt alkotni. És én azt is teljesen elfogadom, hogyha valaki mondjuk a témának egy annyira avatott szakértője, mint Boldizsá Ágnes, aki természetesen érdeklődik és védi a fákat, hogy mondjuk pont a talajszondák működéséről ennek a különböző hidrogeológiai viszonyairól és a hidrogeológiai viszonyok megváltozásának a fák gyökérzónájába történő beavatkozásról hogyan és mint lát tisztán, ezt én nem tudom megítélni, lehet, hogy az ország egyik legjobb szakértője ebben a kérdésben, de az is lehet, hogy, hogy a fotelből talált egy újabb lehetőséget, hogy a Városliget ZRT-t, mint inkompetenszer. Ha leveszem az éleket, és most már itt Félix Szabadságon most képes vagyok rá, én arra is képesnek érzem magam, hogy titeket potenciálisan együttműködő partnerként lássalak, miközben a szó fizikai értelmében nem vagytok egymás mellett. Jót tud tenni, ha az ember átmenetleg leteszi a lantot, ugyanakkor az érdeklődése megmaradt, talán jó indulatúvá is válik, a szakértelmi teljesen nem veszíti el. Én ezt nem látom kivitelezhetetlennek, független attól, hogy az aktuális kép mennyire kedvező, vagy mennyire nem. Ezzel egyetértek, és az a helyzet, hogy a kollégáim folyamatosan figyelik és nézik a ligetvédők különböző fórumait, és ezen a beszélgetés keretén belül is szeretném megköszönni azokat az észrevételeket nekünk. Konkrét pénzt spórolnak azzal, hogy nem kell külön műszaki ellenőröket foglalkoztatnunk, hiszen ha a Városligetben bármi megváltozik, akkor azt azonnal fölírják a fórumra, és nem viccelek, tényleg többször előfordult, hogy, hogy a fórumokról tudták meg a kollégáim, hogy valahol csöpöget csap, valahol adott helyzetben nem úgy működik, mint kellene. Annak ellenére, hogy nyilván a kollégák napi rutinszerűen járják a Városligetet, de 99-an. Én ezt szerintem ezt jól is teszed a Facebook tevékenységet, illetően sajnos nagyon ritka az, amikor szakmai dolgok is megjelenek, általában a rossz indulat vagy valamiféle kiszerűség jelentkezik benne, így aztán Ez a komment... tudni. kommentárokban kell már... tudni szűrni ebből. A... Igen, a kommentárokban már nem veszek el, de az alapinformációval az ember időnként azért tud valamit kezdeni. Párban van a következő két hír, az egyik egy korábbi hír, ez nagyjából kéthetes, ez az Európa legjobb turisztikai fejlesztésének választották a Liget Budapest projectet Dubajban, a rangos International Travel Awards diátadóján, a másik pedig, hogy szavaz a Liget Budapest a világ egyik legrangosabb turisztikai díjának döntőjében, ez egy angol nyelvű szavazás, mert hogy a városéget bekerült Európa öt legjobb turisztikai fejlesztése közé a világ egyik legfontosabb idegenforgalmi megmérettetés Miközben könnyen lehetséges, hogy sokan kizárólag az iránt érdeklődnek, hogy ezek olyan díjak-e, amiket egyébként meg lehet vásárolni. Én nem ez iránt érdeklődöm, hanem azt kérdezem tőled, hogy a Városliget külföldi idegenforgalmában mennyire játszanak szerepet, ha szerepet játszanak ezek a díjak? Azt, hogy mennyire játszanak szerepet, azt nem tudom megmondani. Az viszont egészen biztos, hogy akkor, amikor a Liget projektet jó tíz évvel ezelőtt bállászlók, megálmodta, és aztán utána a kormány elfogadta a programot és a támogatását, nem csak biztosította, hanem finanszírozta és az egész ligetprojektet projektet, akkor mi azt mondtuk, hogy három bástyára építjük ezt. Egyfelől egy, egy ingatlan fejlesztés, gyakorlatilag azt a városi szövetet, ami a Városliget 99 hektárja tágabb és szűkebb értelemben, ezt megújítjuk. Egy kultúrafejlesztés, olyan új kulturális terek jöjjenek létre, ahol a kultúrát valóban 21. századi körülmények között lehet közvetíteni, és kicsit megpróbáljuk leporolni a, a múzeumokról ö, helyenként, nyilván nem mindenhol, de helyenként kialakuló rossz vagy avittos képet, tehát egy ingatlanfejlesztés, egy kultúrafejlesztés, és ez organikusan kell, hogy generáljon egy turizmusfejlesztést fejlesztést. Hogy Budapest abból a 2,3-2,4 átlagos vendég éjszakából, amit itt töltenek alapvetően azok, akik Budapestre érkeznek. Ugye ez a jó esetben csütörtökön, rosszabb esetben pénteken berepülő weekbreak turisták, akik aztán vasárnap elmennek hogy nekik tudunk-e olyan újabb izgalmas turisztikai attrakciót adni, ami miatt statisztikailag 0,1, 0,2, majd 0,3, nem statisztikailag pedig mondjuk egy nappal többet érdemes eltölteni Budapesten, mert van olyan attrakció azon kívül, hogy végig buszozik, autózik, vagy gyalogol a az Andrási úton és a Duna mellett, és fölmegy a várba, és azt mondja, hogy wow én nem gondolta, hogy ez ilyen szép. És ezért nagyon fontos, hogy a számtalan kulturális díj, és talán még nagyobb számú ingatlanfejlesztési díj mellett most Dubájban az első turisztikai díjat is elnyert, elnyerte a Liget projekt, eh, ahol egyébként egy szakmai zsűri volt az, aki nominálta a projekteket, nagyon sok projekt volt, és utána pedig közönségszavazás döntött, úgyhogy itt a megvásárlás vagy nem megvásárlás ténye, az, azt hiszem, hogy ebben az esetben nem merül föl, hiszen ez egy közönségdíj, amiről döntöttek, és tényleg egy rangos ö, díj, fizikailag az összes ilyen trófeát eltesszük, hát azért ott a, a Dubájban ö, tudják a módját, hogy ezt ö, hogyan kell, ö, egy akkora serleget adtak át, egy akkora kupát adtak át, aminek már a súlya is Meggyőző. Hogy lesz -e még ilyen díj, és hogy ennek van-e visszacsatolása egyébként a turizmusra, ezt nem tudjuk. Amit tudunk, hogy mondjuk a zeneházában egy év alatt egymillió egyedi látogató volt, és ez nagyságrendileg azt mondják, hogy 50% körül van a külföldi vendégek aránya. A ballon kilátónak a látogatóinál 60-70%-os külföldi vendég arányról számolnak be mondjuk ugyanakkor a játszótéren nem, nem mérjük, ott egy érzetről tudok inkább csak beszámolni, hogy ott az évi másfél-két millió látogatónak viszont a háromnegyed. Igen, éppen talán... a játszótér jutott eszembe, mert uh, ugye most nyár van, és ilyenkor hihetetlen mértékben olvasok, sajnos ez más évszakokra kevésbé áll, és a Tóth Krisztinának, vagy a betűtörővel legutóbb megjelent novellás kötetében a nagy játszótér egyszerűen csak szintként jelenik meg, tehát azért a szónak abban az értelmében, ahogy egyébként nem városligetzért és nem ligetvédők, hanem hogy a budapestiek, eluralják ezt az Újvárosligetet, abban van egy olyan természetes dolog, hogy egyébként a természet egy előbb-utóbb mindent az ég adta világán magáévá tesz, független attól, hogy a civilizáció megpróbálja azt lerombolni. A szónak ezt abban az értelmében mondom, hogy ez az Újvárosliget, ez egyébként hogyan várik a hétköznapoknak és a köztudatnak a részévé, amiből egyébként túl Kristina novelláját, illetően már a politikai tartalom egy tízes káván természetesen, vagy nem természetesen tízesre hiányzik? Ez, a, a, ugye kollégákkal szoktuk néha ezt mondani, hogyha az ember átélte az elmúlt 8-10 évét a városligetnek, akkor valószínűleg még egyel fontosabb, hogy néha kisétáljon, és megálljon a zeneháza előtt, vagy pedig oda menjen a játszótér melletti büfébe is kérjen egy kávét, és a szó átvitt és metaforikus értelmében is ő már csak egy kávét kérjen. Jó, azt árul, Ahogy... de nekem, hogy e tekintetben a Városliget már nagykorú, vagy még nem nagykorú? Szerintem ez egy nagyon furcsa létállapot, ugyanis most ebben a másodpercben nagykorú, de azon a ponton, ha feltévede meg nem engedve Holnap új nemzeti galéria építésébe csapnánk, holnap nem fogunk. Remélem előbb vagy utóbb születik olyan kormányzati döntés, hogy fogunk. Akkor ott hirtelen annyira megfiatalodik, hogy ismét visszanyeri gyermekény. Val... És egyébként, ha nagykorúnak számít, akkor az, hogy az apanázsát vagy a fizetésének egy részét a szüleitől kapja, az kiskorúsítja-e, vagy sem? <tos> Ha kiskorúsítaná, akkor kiskorú a Szépművészeti Múzeum, akkor kiskorú a Nemzeti Múzeum, akkor kiskorú Magyarországon az összes közoktatási intézmény és minden, ami, ami valamilyen utóbb módon állami finanszírozásban működik. Ugye erről elég sok beszélgetés zajlik, és a zeneháza kapcsán egy egész konkrét kérdés is ez. Tehát a, a zeneháza most állami forrásokból működik, hasonlóan a művészetek palotájához hasonlóan, az állami operaházhoz hasonlóan szép művészeti művészet. És az azért, mert jelentős közfeladatokat is lát el. A magyar zeneházak képes lenne az évi egymilliós látogató számával önfenntartó lenni. Ez azt jelenteni, hogy 365 nappal vasamra ütök, de 200 napon egészen biztosan a nagy közönség számára zárva lenne, ugyanis mint exkluzív épületet a piaci cégek nagyon nagy örömmel bérelnék. ki zárt körül rendezvényre. Most ehhez képest évente beengedünk ebből 10-15öt maximum, mert azt gondoljuk, hogy egy közponszből épült épületnek az elsődleges funkciója az az, hogy um, hogy mindenki számára folyamatosan elérhető legyen. De Control c ctrl igaz ez a millennium házára is, amit a Jóisten is egy rendezvényháznak teremtett. Ha valaki Budán jár, akkor látja, hogy bár építészeti stílusában egy kicsit eltérő módon, de uh, ugyanabban az évben, már egy év különbséggel adták át, ugye a Marcibányi téren az egykori lövőházat, ami most Harisparként parkként uh, került föl a budaiak, Igen. vagy talán az országos térképre léptékében ugyanaz az épület, körülbelül ugyanaz a négyzetméter, és egy piaci alapon működik. Ez azt jelenti, hogy van benne egy étterem, és az összes többi része a zárt körül rendezvénytérként térként működik. Ha a milleniumházát eként üzemeltetnénk, nem Törekednénk arra, hogy ez egy demokratikus intézmény legyen, ahol uh, unoka programok, ahol felolvasó estek, ahol uh, különböző pop-up kiállítások, most majd egy elég izgalmas dolog érkezik uh, október végétől a, a Millennium házába. Szóval, hogy, hogy nem törekednénk arra, hogy ez mindig mindenki számára nyitva álljon és elérhető legyen, akkor valószínűleg kevesebb szülői panást igényelne uh, ennek a fenntartása. Én azt hiszem, hogy a, a, a, valamikor ott a, a felvilágosodás környékén született egy megállapodás, amikor az emberek e, eldöntötték vagy nem döntötték el, hogy milyen módon jött létre a társadalmi szerződés ezt, e, azt hiszem, hogy nem velem kell megvitatni, és nem lesz ennek a beszélgetésnek a tárgya, de hogy hogy minden esetre nagyjából kialakult az, hogy az emberek adót fizetnek, és ezért a jogaik és kötelezettségeik egy részét is az államra hárítják. Én szerintem a kultúrának a közvetítése is ebben a szerződésben valamilyen úton módon megtörtént. Ezt állami feladattá vált, ez nekünk úgy a kötelességünk állami forrásból folyamatosan biztosítani. Együttműködés van a főveres önkormányzattal, ugye, képfelvevők üzemeltetésével kapcsolatban volt napirendi pont a Fővárosi Közgyűlésen X számú kamerának a működtetése, felszerelése, amelyek a, amelyeket a föriben elemeznek, de ugyanakkor tulajdonát tekintve és a karbantartását illetően a Városliges Zrt-hez tartoznak. Így van, ez egy elég hosszú ö, projekt eredménye, valamikor még 2017-2018. Tízes skálán, hát, ha veszük a Városliget teljes területét, amit egyébként ö, jó minőségű kamerával kameráztak be, akkor a tízből mennyi van bekamerázva ma a Na Hát most már 50% fölött van, uh -huh. tehát az elkészítő... Mi a cél? Hát a 100%-a cél. Alap, is lesz. Alapvetően, tesek? Meg is lesz? Meg, meg azt gondolom, hogy ez, ez meg fog történni azzal párhuzamosan, ahogy a tájépítészeti megújítás megtörténik. Ez egy jelentős összeg. Ez egy jelentős összeg. Ugye itt is azért azt kell látni, hogy ugye hatósági feladatot és funkciót, azt ö, főleg szabálysértési ügyekben, ügyekben, az ugye a fővárosi önkormányzati rendészet az által uh -huh. említett szöri illetve a rendőrség az, aki jogosult ebben eljárni. Ugye ez is a beszélgetésünkben többször előjön. A Városliget ZRT továbbra sem hatóság, tehát hogyha valaki olyan tevékenységet folytat a Városligetben, ami mondjuk nem szerződésszerű, tehát a vidámparkot épít és a, a, a vidámparkra nem kapott engedélyt, akkor mi ezt konstatálhatjuk, de a, a fellépést azt a fővárosi önkormányzati rendészet rendészei tehetik meg, vagy a rendőrség teheti meg. Ugye itt is az a helyzet, tehát a a közterület figyelés az azért a Városliget ZRT számára nem lehetőség, tehát mi, mi nem nézhetjük folyamatosan a közterületet kamerán keresztül, főleg nem rögzíthetjük ezeket. Ezt kizárólag a fővárosi önkormányzat rendészet teheti meg, mint ahogy az egész város tekintetében ezeket a közterületfigyelő kamerákat a förinél nézik hogy a fővárosi önkormányzati rendészetnek nincs saját forrása arra, Igen. hogy a város teljes területén drága és jó minőségű kamerákat telepítsen, ezért a Városliget ZRT megértvén ezt a nehéz helyzetet. Átvállalta ezt a feladatot, és saját forrásból ezeket a kamerákat telepítettem, mert azt gondoljuk, hogy ez hozzá tartozik a Városliget. Ha már itt tartunk egyébként, ma a szó hagyományos értelmében, köznapi értelmében a Városliget közbiztonsága milyennek tekinthető? Szerintem tökéletes. tehát. Ugye mind a rendőrséggel, mind a föribel van egy magas szintű együttműködésünk. Ez azt jelenti, hogy egy vagy két járőr pár a, rendőr rész, a rendőrség részéről folyamatosan kint van a, a Városligetben. Valószínűleg már az ő jelenlétük is önmagában elégséges ahhoz, hogy adjon egy biztonságot. Tényleg az a helyzet, hogy ugye ilyen éves szinten 1500 fölötti szabálysértés történt a, a Városligetben. A... 2010-es évek elején legalábbis a statisztikák ezt mutatták, és ez most gyakorlatilag erős konvergenciát mutat a nullához. Persze nyilván a valóságot torzító kép, hogy azért a szabásértések jelentős része az, az illegális parkolás volt. Tehát ami egy-egy másik helyzet. Uh, zárásképpen a Kresszpark, Kutyai Lemhely, ezek nagyjából mikor lesznek készen, hiszen ezek, ezeken dolgoznak még, és most két hónap szünet lesz, tehát ezeknek az átadása mikor várható? A kutyás illemhelyek nem sokára elkészülnek, ugye ez egy, egy nyugati mintára, egy speciális megoldással próbálkozunk, hogy bizonyos belépő pontjain a Városligetnek, most először kettő helyen, de aztán, ha beválik, akkor akár több helyen is, létesítünk ö, olyan zárt területeket, ahol olyan burkolatok ö, kerülnek ö, telepítésre, amik ö, a szakértők szerint uh, arra ingerlik a kutyagazdákat, hogy a dolgukat ott végezzék el, uh, meglátjuk, és akkor nyilván ilyet formán ez egy könnyen takarító, lokalizálható történet, és kevesebb kutyapiszokra számítunk bent a Városligetben, ez külföldi példákat, az csak lágazódott helyzetben működik, ezt uh, néhány héten belül ezeket át fogjuk adni. A Crest Park az egy nagy lélegzetvételű, ezek 25 ezer négyzetméteres beruházásról beszélgetünk, ez a a városligetnek is azért egy meghatározó hányada. Ezt azt tudom mondani, hogy ö, ugye télen nem is annyira érdekes ez. Ez a jövő tavasszal, kora tavasszal lesz elérhető már a maga valójában a nagy közönség számára. Az összeg messze van? az viszonylag messze van, de hát ez egy viszonylag nagy volumennyi, ez egy milliárdos beruházás, amiről beszélgetünk. Tehát, hogy itt egy óriási zöldföldet megújításról, utak megújításáról e, szó van, és hát természetesen magáról a közlekedési park attrakcióiról is szó van. E, Remélem a tervek ismeretében nem csak remélem, hanem ki ismerem jelenteni, hogy ez megint egy hasonlóan népszerű pontja lesz a Városligetnek, mint a játszóter. Ugye most már supozni is lehet a Városligeti tavon, ez a Városligeti tó ebben a mostani formájában mennyi ideig lesz, és aztán mikor vált ismét téli viszonyokra, bár ugye ez szintén egy ilyen kereszt dolog, mert azért ez egyszerre van fővárosi és városligeti kézben. Pontosan is ráadásul az a terület, ahol szapolni lehet a. Tehát ez a ti oldalatokon is szerepel közben ez a lehetőség. Tehát ez é, hát azért, mert továbbra is azt gondolom, hogy értem és látom azt az igényt, értjük és látjuk azt az igényt, hogy azért azok, akik a liget környékére érkeznek, nekik nagyon sok dolog fontos, de mondjuk azt, hogy valami fővárosi kezelésben van, és Ez de... nem érzékelik, Ez e, Ezt nem érzékelik, és ez így helyes. Úgyhogy az a cél, hogy, hogy megpróbálunk minden olyan pozitív kezdeményezésről hírt adni, amik valamilyen utóbb módon egy színesebb, és mindenki számára többet és jobbat nyújtó Városliget lehetőségeit reklámozza. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésreállást, szeptemberben ismét, és a kettő között pedig akár találkozhatnánk is. Köszönöm szépen, Szervusz! Én köszönöm! Szia! Igen. Yeah. Önök Györgyjevics Benedeket nem lát.